Despre țara din care venim. Hai să vorbim despre țara din care venim. Eu vin din vară, eu o patrie fragilă, Pe care orice frunză căzând o poate stinge. Dar cerul e atât de greu de stele, Că târnă uneori până la pământ. Și dacă te apropii, auzi cum iarba, Gâdile stelele rzând. Și florile s atât de multe că de dor orbitele uscate ca de soare și sori rotunze atârnă din fiecare pom de unde vin eu nu lipsește decât moartea, i atâta fericire, ca aproape că ți som